Вона почувалася зараз не просто гостою мотелю, людиною, яка привезла господареві гроші за номер. Ні, він так ласо обмацує її сідниці і груди, своїми маленькими очицями, так солодко осміхається, що видно й би з мікроскопа. Вона цікавить його, як жінка. Та не для тебе, товстунчику, ця троянда квітне. Не тобі її нюхати, а тим паче зірвати. Не для тебе, не для твоїх товстих, Хай навіть і німецький лап, розквітла моя пишна попа. І не пробуй натякати на розплату натурою. Не тільки номера, усього твого нещасного, хоч і дуже пристойного мотелю забракне. Валентина знала тепер собі ціну. Ціну утворювало чимало складових. Розкішна українська врода, природженої білявки, зроду віку нефарбованої, плюс порцелянова шкіра, плюс очі, завглибшки, з Байкальське озеро, плюс розкішна ж таки фігура, плюс вміння вижити у світі, де вижити майже неможливо, плюс гострий, як виявилося розум, плюс здатність знаходити спільну мову з різними іноді непростими людьми, плюс невластива загалом жінкам рішучість, мінус рожеві окуляри юності, мінус паралізуюча ніяковість, що виросла із прищеплюваної бабуси і делікатності, Мінус довіра до людей, а надто до чоловіків. З усіх цих мінусів, що виявилося у решті плюсами, і додали кілька нулів, до тієї ціни і складалася вартість Валентини нинішньої, Валентини з пістолетом, фрау Валентини Даугель, жінки вольової, ладної на все, владної і здатної. Невелика лампа на стіні освітила номер. Знайомий усіх подробицях. Широке на двох ліжко, під білим у дрібні рожеві квіточки покривалом. У кутку – туалетний столик із невеликим овальним дзеркалом. Телевізор, що тримався, на невидимих кронштейнах на стіні навпроти ліжка, щоби зручно було дивитися. Пульт дистанційного керування на тумбочці, біля узголів'я ліжка. Пульт завжди лежав на одному й тому самому місці. Ані не міліметр правіше чи лівіше, мов предметне свідчення того, що німецька акуратність не байка, а реальна, зрима і вагома, на дотик доступна річ. Валентині зовсім не хотілося дивитись телевізор. Та вона все ж увімкнула його, налаштувала на якийсь із музичних каналів, увімкнула автоматичне вимкнення через півгодини і швергнула пульт на ліжко. Швергнула навмисно, хай покоївка потім шукає, а то звикла тут між німцями гребти марки на халяву. Вона любила мотель Йогана. За це м'яке, зручне, завжди стерильне, чисте ліжко. І за рушники у ванні теж м'які і стерильно чисті. За ці теплі струмені води, що змивали пил дороги з натомленого тіла. І просто за можливість відпочити, відчути себе у безпеці, позбутися відчуття холодного чужого подиху за плечима. Валя вийшла з душової, загорнувшись у великий білий рушник. Впала на ліжко. Як же добре, отак простягнутись горілиць, розслабити м'язи, не думати, не думати ні про що? Цей біло-рожевий номер у мотелі завжди діяв на неї як легкий транквілізатор. Та чомусь не сьогодні. Сьогодні відчуття холоду за плечима не минало. Геть, геть його, розслабитися, не думати, не аналізувати. Та спокій жадене розслаблення не приходило. Чому? Що так тривожить? Що виявилося не так у старильній, чистій і суворо регламентованій країні, де гарант і справді гарантує своїм громадянам спокій і впевненість у завтрашньому дні? Валя гортала з першої сторінки останніх днів, потім уважно перечитувала рядочки. Врешті-решт пересіяла крізь густе сито літери, але так і не второпила. В чому хиба? Що її тривожить? У чому, в якій з клітинок цього чистого зошита, званого Німеччиною, з її стерильно чистими і суворо регламентованими дорогами оселилося щось вороже? Дорога друга Будильник набридливо пищав. Віктор шукав у собі сили розплющити очі і не міг здобутися бодай на спробу ворухнути повіками.